زینا لیلنا سی خب و شحوات پرونده عیسیانو بارا که خبر بیان شوی او داغی اخپلو که دا خبره ظاهر آوچه پیغمبر اللہ صلی حق دے او دا مونگا چه انکار که انو آغا دا دیو جنگو چه دا کم بادشاہانی زمونگا عیسیانی غريم در ډېر مانو نه راګي او ډېر سيونو نه راګي نو نم الله تعالی دای حقیت بیانې نو الله تعالی فرمایي چې زين للناس چې څاکلې حب الشهوات اغامنہ او محبت کول د شهادت هوا توصل چې دا شهادت نه پوره دا شهادت نه پوره شي ته شهادت محبت کول چې دا شهادت او دا شهادت دا پوره نو د دې سره چې کم محبت ته د غمنه او تخست کړش نو یو مطلب دا یاو ګره داستو سېزو نه بیانې چې کوم د شهوت پره کولو سېزو نه دی لکه خزدي زامن دی او خزاني نو دغه سره د انسان شهوتونه پرې کی د مال شهوت پرې کی د بدني شهوت پرې کی یو دغه څه سېزو نه یو د سېزو سره مینه دا ګره الله تعالی داونه وی چې د دې سېزو سره مینه وسره بلکې د دې سېزو کم شهوات دي دا شهوت سره مینه اغه وخت خپل خستګل دا انتهایی مبالغه ده یعنی دا دته انتهایی محبوب سیونه اوس دا خستکل چاګړی دی نو خستخه الله پیدا کړی دا چې کومو سیونه بیانېږي نو دا خستخه الله پیدا کړی دی پیدا کون کې الله امر طالب باندې دوکارول پدې کپسېونه باندې خوزو زمانو باندې دوکارول نو دا بیا د شیطان کار دی انسان پر سترو کې اغا خستا کول پا دی تریکی سر چه انسان کفر که او دا اللہ ندا بیا آگی دا کار شیطان که نور پیدا کری اللہ دی پدا غطر گی او دا دا محبت اللہ بی آیت که بیان کئی چبل کل دا دا انسان اغا پترت او طبیعت گرزو لی شوید دی شیزون سر محبت دخز سر دا اولاد سر سونے او چاندے سر دی سر دا محبت دده انسان قطرت گرزولی شوی دده وجه حدیث کی مرازی نوی علیہ السلام پرمائی چه حب و کشی یو امی و یو سیم ستا دیوشی سر محبت اغالا دو دیوشی سر محبت کل ستا اغالا که یو اکامول که چه اوشی سر محبت پیدا شی نسلی علوم کون شی حلک علوم کون شو ما پویا نشو ما خلق داس ہوئی د چې کوم شې سره د انسان محبت کې هغه ارشي چې کوم الله ده ان کړی دی خزي دی هغه بیا بیا ته طریقه او په حرامه طریقه نو د انسان پر طبیعت کې خپل شول دغه وجه چې دا کوم سيزونه بیانې چې د انسان محبت هم سناجیز ده د اخر کې د تفصیل کوم چې په کوم صورت کې جائز ده او کم صورت کې ناجائز ده نو الله تعالی فرمایي زين للناس خستقلي شي د دخل... لناس خلق او دخل کنه مراد بعضي وي کافراني بعضي وي عامي هیڅ خبر نه ټول خلق ته خستري کوم مسلمان دي, دي. داغه پستر وګين د دې شي زونو محبت زليګي او خپل کي محبت کوي او کو کافر دنغه اغه دم هغه باندې د محبت څور دي خستقلي شي د خلقتا عام حب الشحوات من اکول دا هغه شهادت پورا کول کوم کیس دینو شرع نه راځي دغه معنا شهادت پورا کول بیان کوي من النساء تخزن یو خزن نو هغه په لته پته تفصیل ارچه ته پته ده چې داغه د محبت ارچه ته والبدل او د زمان او د زمان سره محبتهم هغه چاته نه او دا هغه په دې کې وبستر وو کې خسته د چرچا اولاد وی اې ته پته چې د اولاد سره منسوشه د خزانو سره قناهر جمع د کنطره اگر جمع کړی شي جمع نشي چې بالکل خزاني اگر جمع نشي ډکه ډکه خزاني اگر جمع نشي کنافير ځا دې کتن tarda رابه کې مال ته ولي کی ډیر ډیر نه لونه جمع کړی شي مالونه او دې جمع کړی شي مالونه د سن من الزهب د او الفزته او د قناتیر جمع د کنتار د کنتار بیا څو کوی دزر د دینار ته دینار ته وای څو زر ته وای څو کاو زر د دینار ته وای بلا شی اقوال <سؤال> خو صحیح جمع د کنتار کنتار ډیر مال کوي نو ډیر ډیر معنیه المقنطرات جمع ندمکان کار دما او دکمکان ترا یو معنا تیبته پړای پړای سره مال سمبالي کې نبی ان پړای من الذهب والفضه د سنین او د چاندن والخيل او د اسلنا المسومه نو ما مانا څرګندو او د مسومات دغه معنا نشندا علامه دا چې نخپه لګی اور دین معنا ما خستا اور سنرم معنا ما شریف مختلف معنی کې دي ها نو چا تدخلس تکړې شي و انعام جمد نام دا او قان او ودان او بیزی والحرص او بل پسلونہ. زمیداری فصلینا در ایزا تول آخرا کی نوی اعتلاق دار تول اللہ خدا خبروکر چی دا خیستا دی اللہ خیستا پیدا کردی دی. او دا, دا محبت ارچا محبوب دے دے سر محبت کی نو بازی پسی دا غتول از دعا کرو بازی دا اولاد پر تکر کی جا اولاد میڑی ری. باید د سونه او د چاندې په دغه ترکیيده نه دوه الی شهدا نه دوه جوړه شه دا توله شه دا درې توله شه خو ځکه چې ځاننه کده غمو خلک چې کالې سو د سیوای خوشاله در سره محبت باید اصل سره دا خاص د خرابسته و نسلینه او ذاتونه هغه ټول ته معلومه او د زمانه لپاره ګاډي و سارو سر محبتی اللہ که دا خمی خدا دا خواه دا بس طول از دا جیز اگر دا غینت تاریخ ای کل مخی او کل رستو ادا مالا دا داو گیدا خبنام زین او بازی زمیداری نو پسل سر داو پس دا پسل خدا ادا خراب دا دل مسالاو او عبو طول اشپاو رز دا غدر غمی دلم دلن پا دیو دا کئی دلن بنی بیا دیان ساته د محبت خو الله تعالی خاسته پیدا کړی دی او تاسو دا محبت فطری دی د انسان د طبيعت نوځینه د انسان د طبيعت نوځینه دی او چې الله ورپسې اخر کې دا نووي شهره سر محبت حرام یا دی یا د سر ناجیز دی یا د خصي زونه بس ټول الله ذکر کوو د محبت خوښته کړی شهره خلکو تاوخره کې ورپسې سووي بس ځانګ ما تاو داسکور څه وینيږي مطاع الحیات الدنیا دا سامان دا جوان دنیا ویدی دا دنیا دا جوان سامان دا یوی ورپسی دا جملہ ابل ورپسی اللہ تلا سوئی واللہو اللہ تلا چی دے عِن نو دا دے اللہ تلا سر چی دا دس سر دے ملاکات تشید دا دس سرہ ستا دا حسن المعاب خیست زید وقت دور معاب مر جا تا دا ورپس زید دا لکی گی تر اغلته د دیزانه کمسافر کونه د دنیا کان نه غریب استاد فره دب ترن زده ماکلوی نو دوجه بریو وي او دغه د ما کبل سره مناسبت باندې ځان کوه کې چې دا رسول الله یو د متاع معنا اوره مناسبت اوره متاع څه ته ویل کېږي د دې علما تفاسیر کې خپل ذکر کوي د علما اسماء دي عالمن یو علم دي چې الله اسماء دي اغه د دې معنی کې سوچ کو چیر دا متاع ستوي نو یو ري یوزنا نه نستوه نو ري یوزنا نه نستوه د وګړو نیو خزه بلی خزه دوی چې امتا د تلخی باندې چیرې څلکه پلان بلا ویغهسته شو نا ربلی خزه ته عربی او وجع القلب استرا استرا جعل القلب استرا و اخذ المتاع او اغه کپله واه واست و فر ال او تختی 40 شي چې د کپله ته لګي کی کوم چې د اسړې په طبخه و غیر صفته دا سیل پلو د متاع پره حکایت ما کنه د یع په د متاع کپلا د ټکې څه کې ما توازه شوا چې متاع ویل کیږي د جا اسړې په طبخه و غیر صفته نو پاگی که نور پایده نیم و پاگی که دوم را پایده کم خیالی اکیرده وغیره پی دوکه کی که مچ وغیره پی دوکه کی اصا غلواله مرواله پاکیون وغیره پیزی رازی او جب وغیره پاوکی او سن اصا پایده تیم او دیره کافی پایده بکنی نو دیتا اللہ سامان دن دا جون دا دنیا نو سن اصا پایده پاکشتا زکر ورپسه و دا چ ان له رخصت ټیکانه د یوه انسان د دې داسې गुन्हा خسته طریقې سره په جایز طریقې سره د الله د منشا مطابق استعمال کی نو په دې سېونو باندې خسته ځای تر رسید شي والله عنده احمل مات جوه الله رخصت ټیکانه ویسره مناسبت نشته تو اشاره شوه د خبر دا چې دا ټول سامان د دنیا ته خو الله پتا سو باندې عجيب احسان سامان د دنیا کې صرف د دنیا نه پننه ده ک خسته طریقې سره د استعمال جائز طریقے سره استعمال کو نو د دنیا نکو پینده او د دې په ذریعے سره چې د الله سره خستته کنه حاصلو شي خستزه او جنته حاصلو شي نو استراجه د سره شپې چې ارو یو کې پایده پیدا او څنګه پکې نقصان دی نو خو د انسان وګوره تاس ته د خو محبت د انسان په طبيعت کې ده د دې پیغمبر علی السلام په خپل فقال الله عليه السلام هو حب إليه النساء والطيب لا تدخل اكتونا شذونا محبوب كرزولي شويل يو خشبوهي أو بالخزئ ببياني لا تدخل محبوب كرزولي شويلي وجعلت كرة العيني في الصلاة أو دا خبره بيكونا شخص ما دستر بو يا خوالي أغا تمسكي خوده شويل أو دوسو ما تدخل محبوب دي دي سرم محبت كل اغا مستقلن نا رواوینا پیامبر صلی اللہ علیہ السلام بنامی چا دو سی محبوب او بل حدیث کی مرا جی پیامبر صلی اللہ السلام پرمائی الدنیا الدنیا متاع او کلوها متاع دا دنیا طول پا طول سامان دے جوان دے دنیا دے او بیا پیامبر رو پرمائی دے دنیا پا سامانونو کے بہترین شئی چی دے المرعت السالحہ اغننے کے خضر اِن نظر ایلیہ سر رفو کہ انسان نو دا زنانا اولگی انسان خوشا لکی و ان امرها او کچر خاون و تسخبر اونکی سو حکم و توقیدہ کاروکا اطاعت نو دا نیک کی و این غاب عنها او کخاون تنا غائب وی نو حفظتو بی نفسها و مالیهی فی نفسها و مالیهی نو دا خضر بیادا معلوم حفاظت کے او دزان زنان حفاظت کے نگرک بی بیانی اغه خینهوی مکملنا ناجایز نه یو په الله تعالی څخه پیدا کوله خبرم زه درځم دیبا پیغمبر نووی چې ماته محبوبي او دیبا پیغمبر نه چې دا د دنیا د هر څ نو د انسان د پترتنه محبت او دې د دینونو د دې وجنه جایده طریقه د الله ناګیره پرای کړه سلور بیبیانی کول شي وینځي او دا غیر ناجایز طریقې مشته ناجایز طریقې بلا شی دي بلا خلک لارې و حرامې لارې د زنانو او دا غیر په دا غیر ناجایز طریقې شه صرف سامان د دنیا او برځه لکه کاکران چي اې د صرف سامان د دنیا دا. والبنین او زمانه نظامن هغه کم تاسو چلے پا آغی کم پای دیلی دا محبت کم پای دیلی نیک اولاد دی ستا با خدمتو او ستا با کار راشی تو با مرشد طول عملی نا بلی ختمشی او آغا نیک بچے بلی دعاگانی کئی دعاگانی کسی درزی دا آغی سر محبت سن عروان خوبل تر تداری کبی تعلیم او تو سر محبت او بنانگاری او سیاكار او خطاكار صرف بلکل تربيت دي ولې نه کوي نو کار سره تم محبت کې ستاله پرم ولي خبرم زين دراجي نو بچي په داکول هغه بچي راولې دا څه کمال نه چیرې د بچي د انسان د سيواي یو چیرګه زموږ مجلمي سور بچي برولي س کم س کم څه د سلور څه شپږ څه او اتس او بچي دا کمال کمالونه د بچی سره کمال در چې انسان ولله تعلیم وکيو دی او چې د سړي بچي صحیح طریقے کارونه ناغه سره محبت کول هغه سره مینه کول درسن روان دي مالونه اجازه په طریقه باندې چې ما کول کو سونني او که چاندا دي چې د اغه زکاتونو ورکې بل ځای کې تفصیل انشاء الله صحیح سر سره حق ادا کړي چې سره محبت سره روانه محکمل محبت د دې چې ترجمه ورکه بس صرف هغه سره مشغوله صرف سونه او چاند سره مشغوله نه د مسکل او نه د عضس کل نه د غیب زکات خیال نه د غیب جائز استعمال خیال نو خونا روانه انور دغه چې کوم زینت لپاره الله په ذکر د دې استعماله سونه چاند هغه هغه خلق سيزونه اخلي فرسي وي څو انو ټونه د جایکایم مکان نه دغه لپاره استعماله جائز دي محبت کو له رسول پیر صرف سامان د دنیا بین ګرځي هیڅ ته کنه په الله سره خاصه له کنه دوته رګې شي درته نشاندار اسمه اوګاري وغیرہ ندی چې ته بس دمر په کې مستارک شي چې بس موزه او بس وپریږي باقي خلک پیسې اخلګې زمانه کې سپور سره محبت یسخل بیا بس غل امبې د ماځګ نو سپې کزا شي ګرځي چې کرے ولورګه نو صرف سامان د دنیا دنیا د چې بس غاو رښند په کله او صحیح طریقہ کار اگا دادے تیت خیستہ تکانم حاصلولی شی اس اوسا تا تیتی اوسا تا چیزا تیتی باندے بازی جہاد کن زمان و پکار را دی چسرا و خیر خیر گرہ کن اس طا پکی سواب تیت خیستہ تکانم حاصلولی دا اللہ کراسا دا غی خاشنو دا غی والد و لیو بلدی دو لوگا تا دا اس طا پکی نیکی پچابلی کی پکی خودشی جہاد تنیت تیتر ل و ساروی اغدام دی صرف سامان د دنیا شیستا را پانا چی بس طول از داغین تاوی او جس نشتا بس دنیا دیشتوا آخیرت کسی نشتا علتا آزاب شیستا را او ساروی دام دی چی اغیقی تز زکاة مور که که زکاة والی ساروی تبصیل بین شایل لچتراش او اغیقی تصد کم که آئیقی خیر خیراتم که ساروی ساتیز یا تیه اللہ نو دا خیرت ذریعی مگرد او پس چله خوستکلش ویني د خلکو د پر محبت د شهوات سجن نه پسل دو لکه خیرت زمیدار زم نه پسل سره محبت ان توله کم کی کوم شس رضات محبت نه د ټول حقیکه خزه او چې کوم شس د محبت کم الله تعالی د انسان د تریقه غیره هغه پسنه زمیدار وکي را دې د مجبور نه نه په بیان غا خدا با د چې سره محبت پیدا شي نه بسره ندې سر محبت عام طور دی انسان ته پیترت کې هغه کم دی د دې وړ نه پاس نه ټول نه سګو وروسته ځک خطر کې را فصل کوا محبت اللهستا پیترت کې اخره الله خسته کړو د ستار لپاره زکات پته ورکوا صحیح استعمالې کوا د بی بی حق پکې ادا کوا د حق ادا کوا نو ستاره پر خسته ټکن به پیترت کې او کنه موږ زدهسته پځایې حق ته به الله نه نا دیا باول عذاب دائی چه باران باربان نواری او دیا ام عذاب دائی چه دا اللہ حق پر ندور کرنال تک بی او درین دائی چه دا حق پر که دا بی او دو اولاد ادا کرن نا دا دی سزا با مسکی نبور آخرا که اللہ دا طولو بارا که وی ذالک مطاعو حیات دنیا دا سامان دا جون دنیا صرف سامان دا جون دا دنیا کرزین صرف دنیا کی پین اپوانا او کناور خسی الله او الله سره بهترین ټاکانه د جائز طریقې باندې دا الله په پا نظر پاره د الله په قانون مطابق استعمال کا مخیستا او بهترین ټاکانه به ترلاسه شي نو دعا جهاد برجسته ده د محبت سوال وکه د دې محبت خېست کړې شوې په دې د محبت سوال مکه حدیث کې رضی رسول الله محبت سوال کړ حدیث کې ازي پیغمبر صلی الله سلام فرمایي ل الارى احب الترين دوال ا اللهم اني اسالك حبك يا لستانا محبتا محبتا واحب من يحبك يا لدا انا محبتنا والله يتسر سوق محبتك قد ازما غزر وحب عملي يقربني الى حبك او باع اعمل محبتنا والله يسر زما ذلك المحبه كم عمل ما تذكى نزيدك دا دعا په کار دی الله تاسو محبت پیدا کی او دا عمل سره مه محبت پیدا سوچ محبت کی سوچ چې تاسو محبت پیدا کی د حدیث دی او یا دا عمل سره مه محبت پیدا کی کم عمل دا, دا تسکی نیس دی کول کیږي زری شون سره محبت اسې پتری دی دا, دا ما والو دغه په مقابله کې به ترينه محبت شې هغه الله محبت ته هغه الله والو دا هغه ختم شي او په دې کې دا خزر منعزه په ذکر حدیث کې رسول پخ پیغمبر علیه السلام چې ما د ختن زن نوروز په د سلو د ګمرا کولو لپاره که خزر ډیر لوی زیاته بل فتنه اغنه را پری ما ترتوبع دي فتنه اضل علی الرجال من النساء كما قال د سلو د ګمرا کولو لپاره ا د خزر زیاته روښت د دې لوی فتنه اغنه را پری ورته د ټول به ذکر او دانور چیدی دام دے صدی دا پارا فتنی و اضمائش گرزی اولاد دا پارا منڈی وی حلال قرام نگوری سونے اچان دو پسی خدا کا ٹولکی خطر نہ او اناب بے اکم بخیر منزالی اس اسلام تا اللہ فرمائی او اناب پے اکم بیتا او اے دے خلکتا او اناب پے اکم آیتا سو تا خبر دمدکم بخیر منزالی پڑیر بہترین شیسرہ دداغه marked و سونه چې کوم ذکر شي د دې نبی بہترین خبر در نه تاسو ته بهتري شي ونخې نو ګوره دلته ډیر بهتري مې پتهونه ګورئ چې په دا ګند بهتري شته ځکه د دنیا نه پدا او د آخرت لپاره زریه کوژئ پدای کې بهتري خو ډیر بهتر شید ته ونخې نه غینه چې دا غینه زیات بهتري لو دا حسن المعاب بیان که احسن المعاب ده چه مخیطه شخیصتی کانا اغسی شه لیل لزیمت تقو دا پارا دا آنک کسانی چه زان شرک و گنیان بچ کرده هم دراب دیهم جننات پانیز دراب دو دی دی دی دا ده ده ده ده ده پارا باغون دی تر شه دا متقیان دا پارا چه شرک نزان بچ کئی جننات باغون دی سنگ باغون تجری من تخت علنها چه دا غی نلان دی بن نهرونو بی خالدین پیها ہمیشہ پای په باغونه کې دا کوي چې سړی په باغ ولې کې نه ټکانو پور ملویږي بیا ته وزې د سړی خپې ن الله وزې پاتینه همیشه همیشه او بندان ټکانو کې سړی واجی ور سره بیا نې هغه بیا نې ذکر کوي دغه ته جنت بیا نې ذکر کوي وازواج المطہر او بیا نې بین مطہرۃ فاک د هر د هر کس په بیماری ښه نه ده د کولونا د ګندګونا د ویګول نه د وروګول نه هر قسم ګندګینا متهره فاطم او داسکه چې الله بتمرزایات لک الوشه ور رضام من الله د الله د زابم خپل مالک بتمرزای دک الوشه ور رضام من الله اکبر والله بصیر بالعباد الله الله تعالی چې بصیر د دېنګ بن عبادت بل بندگان بین نو گوڑے دیتا اللہ دیر بہتر ہوگی جنت نوتا پاگے کیو سیدوتا او جنت دا مزوز ہے بل آیات کے رازی ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْعَنْبُسِ پا دی جنت کے بر ہر آغشے انسان نفسی ہوا لی فیو طالب تا پوزوکے او عالمین او انہا سوار ببکی مارد شیخ حسن جان سے غالب ملد اوپاد چگده اللہ دی کبر دانوارد اونا دبتو ناغوات تیلی باک جنب انسان اللہ انسان داخلی مددد دا تبیت دن کنی بوزونا دا تبیت دا تبیت گندد تبیت با اللہ پاک تبیت چرا بدل کی نوچد دی جنب تبیت شینا ددد اغا پاک تبیت با دا گندد شیخ والینا تکی دا نسوار کنسواری لیتو پا راکای نیه کله تر اجازه کلیان راو ده سپری کپلو را کنه خدا اگر توبیت دهنه جنده توبیت جوړ نو جنت کې پاک توبیت نو پاک توبیت د اندي شنو ورتایې نه وره قبر مې راځي نو الله تعالی به د بوز حسب ال توبیت یو بل دا ختم کی الله تعالی نو جنت کې هر هغه شی تشته انفس ربش انشاء الله چې او جنات دا أو دا دا با مو باندې بداس نه یا فقط د سټو بلین سپینو دا خټه چې او مسکله یي دا دغه مشکله خبرندره نو دیت الله ذکر وی په پیغمبر دی توه نو به کوم به خير کبیر به ترين شته نو د یاد ساتل اصول زمان د تعلیم د اړخه په دغه زینو بدله ترجمه کی دا غي محبت هم په ترتیب د او کمس کم, کم چیکلپتی پرتیدا هغه بجایز استعمال کیودا دا هغه نه به ترشره ندی له بپا هغه باندې ترجیح ورکي دا اخرت د نعمت الله په دنیا په نعمت سره کوي ترجیح ورکي دا هغه حاصلون هغه نجایز ندی ځکه بل ځکه الله تعالی فرمایي بل توثورون الحیات الدنیا تاسو دنیا له زړه ورکې ترجیح ورکه داینیږي دا بل تکسبون الحیات الدنیا تاسو دنیا د با اخرت باندې تاسو ترجیح ورکړئ حالانکه وال اخرته خیر و, و باقیه اخرت ډېر به تر او همیشه همیشه ده نو د دغه اگر چې پېترید خدا به دومره فزان نه غالب او چې دومره غالب شي نو با دې ته بسر اخرت او مننه کافر شي و سر د دنیا د مزيد او دا دنیا او باید ته مسلمان باندې دومره غالب شي چې دانه اعمال او د اخرت نعمتونه مسلمان اگر چرشه تختل مرتبو دنیا هغه سامان وګڼي څنګه چې یو خدای پاک سامان وي او د اخرت نعمتونه بهتريین نعمتونه وګڼي نو دا عملي توګه له زیات پرجي او زیات توجه وکي او د عقل په اعتبار سره دا به تر غوره او په دې کې زیات کولګي او هغه کم نه عمر کې حبر حمزاین براد والله بسیر بالمعباد الله لیدین کې خپل قلب بندګا دا سوک پی ورپسی اللہ پرمج دا سوک پی جدائی دے پار جانتون دی و باغون دی بیدیانی دی اللذینا دعوے کسان نی یہ قولونا چی نو پر دعا کسوئی ربنا اننا آمننا اے رب زمانگا اننا آمننا یکی نمی ایمان رولو خدای ایمان را کرده دے لوئے دولت پر را کرده فاقفر لنا انو بنا خدای زمان گنا اونا مابکی وکنا عذا او دا داسود چې جنتونه او باغونه نه اشاره دې خبره ده چې دا کې نعمتونه چاډه پاره دي جنتونه بي بيان ده الله عزا چې دا صفات پکې یو د دعا, دعا ربنا اننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا واكنا عذابنا خدای ایمان له لوی احسان لري ګناونه ماب کې د عذاب دور نه مساته بل الصابرين صبر کوي نو کومصيبت پراښینېم صبر کوي او کله کومال کې مخک ته مشکک د سکولي نو پا آغی بانم صبر کئی او که گناه مخطرشی نفس نکران رول کئی نو پا آغی بانم صبر کئی ضرور و تکلیف ور گئی و گناه ترد توجونو کی صبر دره کس مر و او دا آغا قساندی جی دید که رشتین ایمان کی ایمان ای صادق ایمان ده نو ظاہر صداقت والا ده او باطن کم صدق پروت ته خبر کم صدق پروت ته پوینا کم صدق پروت ت او منفقین کی خرچ کای اغه خرچه پزایل مخ کی پیرشی او اخیری خبره ذکر کای والمستغفرین بالاسہار او د خدای نه بخنه واری په وح مه سباګان کی دا الیم و تاسو او دا عمل زنکراول لازم کوشش کو مودا زنکراول کی قیمتی عمل په وح سباکی کی راضی ان شان مطابق قطع اسمان ته نزول فرمای هرش یو اس بنا حدیث کی رازی كل لیلتین الى السماء الدنيا قطع اسمان تعالی د خپل شان مطابق نزول فرمای او سوی تردیچه اخیریش پہ دا درم اسپات چې 12 چې 14 نه څه یقول الله تعالی اواز پی بندګانو ته اهل من سائلن ایا سو وختونه شپه او ته چیغه سوختہ جو وڑی جو ورکمتا وحلم دعاء کو استجیب لہ سو کو دعاء او تم که شتچ توای قبول ک او با با با با او تم که شتان چې زغه اغه ته بخنه وک او حدیث کی دا امر اسلام به تر بلاول اولش پدې کول نبی یا به شپه پمزمس کول نبی یا به شپه په کول او بیا که امر اسلام بیا همیشب تر شپه په اخر ردی خط کو اللہ صفت بیان کردی حضر عبداللہ ابن عمر سے بارک راضی چھے ویتر بیعو کو عبداللہ ابن عمر سے بارک راضی شپیموز بیعو, بیعو کو نخفل غلامی وغن بیتا پوس کو نافع دعاد غلام مند اہل السحر سبائی تیم راگلے لے چھے غبو وطرے آ آر. بیعوی بیع ارس اپری بس اقبل دعائی والاستغفار بیعوی بیع دعا گانا کو زکا حدیث کی ر نو دعا به شروع وکړه او دین کار به شروع کوو د استغفار بخنه به وته نو یو مو کې دعا الله او دلته الله تعالی وصا کړی مو کې او دعا الله نه بخنه وکړي نو او د او د بخنه په تو استغفار او برحمدان کم سی کم کٹ گئنے کہ خوب دن تختید لی و دوا عمل <سؤال> کم سی کم او کپاسی دن دوا دا پارا اب اس طرح کی کیناز تلم شرط نره دا غصی ویلش خغیفا کزمالا گنهون ما دماغ که خدایل اپنان که حاجت زما پورا که دا کبر دا حاجت ته دا خرد دا حاجت تا خدایل اپنان سگی پورا که اللہ دی مولا فدی عمون ترہ تنگویل توفیق رکھے بہترین زینا للناسی خیستکلی شرر خلق کان حب الشہوات محبت کولاو من کول شهوت کولاو انکو سیزن سرا بین النسائی دی بیانونا والبنین و دی زامنونا والقناقیر المقنطراتی والقناقیر دا خزانونا المقنطراتی جمکلی شونا جمکلی شونا و القناة المقنطرة او دارمالون و بيرونا المقنطرت تجمع پلشوی لان دباند پلشوی من الذهب دی سونینا من الذهب دی سونینا و الفضلت او دی چاندانا سپنج جروتوی و او داراسون و يا یا دا داراسون و سربونا یا داراسون و والانعام اذ تسعون والحس يدفسون قلنا پرمایز استقرشی خدا سے شیر حقیقت و حکم پہ لگے رالکاتون جدی کہ کم ذکر شو متاع الحیات الدنیا سامان دجوان دنیا و الله هو الله تعالی چې ایندا هو د بسر حسن المعاف تستزیاده ور فلوده نو صحیح استعمال کا چې صحیح قلت وياقي انبرا پس نو عارف شي دغه بیان قلت وياقي انبرا او نبهوکم ايا خبردار نکوم تاسو ته انسانانو به خیرن تاسو بهتار شئ سره من ذالکم دتکه دا مزکور سې زونه دتکه چکم مخکي ذکر نو هغه شي ده او د چا ده پاره لِلَّهِ نَا دَپَارْدَا قَسَانُو اِتَّقْ عَوْجِزَانِ شِرْتْنَ بَجْكُلَ دَيْ اِنْ دَرَبْتِهِمْ پَنِسْ دَرَبْتِهِ بَانْدِهِ جَنَّا تُنْ دَسِ بَاغُنَوْا دِي تَجْرِشِ بَعِقِبَانِ تَحْتِهَا لَنْ دَاغِيْنَا الْأَنْحَارُ وْنِحْرُانَ خَالِدِينَ هَمِن شَبَعِ فِي هَا و ازواج نودی دو پارا بی بیانی دی مطامرتن پاکی کرشیده هر کس مگندگینا و روانون من اللہی او رزا بی دو جانب دو اللہنا واللہو اللہ واللہ واللہ تعالی چلی بصیرن لی دن کلی بلعبار بنگانو لرا او دا سوکتی چی شرک نظام بچکی او دا جنتنو وغیر دا غیر پارا دی بی بیانی دی الذين الله فرمیدا کساندي یقولون زد وقي ربنا ايربنا مننا انلا يقولون مني دوه يقولون ذبي عمر چون تر کسې دعا نه ځکه دعا معنا مې وکړه يقولون ذبي دوه کې واي ربنا ايربنا مننا درد سمبر الملین اما تونو اللہ ذکر کو ودی دعا کوئی دا دیگر منصر دیگر پر جنن تونو باغونہ دی دعا دو دعا سا کمزورشن ہے یو کار تا کہنو داگی دا پاردار جتا کرتا و قوت استعمال کو بلدار جتا دعاو کے ندا اللہ دلالا اللہین آدھا کسان دی یاکولونا چدی وَأَيْ رَبَّنَا إِيْ رَبَّ زَمُنْغَا إِنَّنَا آمَنَّا إِكِنَا لَمُنْغَا إِيمَانًا لَوْرَدِ فَغَفِرْ لَنَا بُنُوبَنَا تُوبَقِ مُنْغَا بُنَا وَنَا زَمُنْغَا وَقِنَا عَلَابَ النَّارَ أَوْسَةِ مُنْغَا دَوَزَاب دُوورَنَا الصادقين صبر كون كده وصادقين ورشتن بي إيمان وخبر كده والقانتين ت والمستغفرين بخنه اوتین کیدی بلاسار په وخت صبحان کی په وخت پېشمنو کی ها دا معنی بلاسار په وخت پېشمنو کی چې پېشمني یې نه دا اذان نه له وخت مخکی والمسْتَغْفِرِينَ او بخنه اوتین کیدی بالاسار په وخت پېشمنو کی په آخر دښکو کی بس